när på över sin dräng Vill han ej slava, strykar han Man är i herre, och mig man är sträng Och orkar giva bra med den. Till exempel om man kommer in på en restaurang Och råkar att bli serverad en bisteg Som löpta lite sådär alla latare Så dyker man själv naturligtvis på källermässan Källermässan på homässan Håvmässan på kypan Och kypan på smörgåsnyttet -nice. Och smörgåsnyttet -nice tar och till källamässan Kapp! Och jag så dansar livet Det där högt på kapp av jämt Då lätt manövern har gått och ram. Över det trillska Och giver översten skall för skandal Översten blir för likt som gal Herr överste löjtman, säger han stram har för er skull, korribel Se här efter till att tröppen övermera Straffexercit ska de ha de nöterna Straffexercit, kom ihåg det Straffexercit, <gül> ja, det är ja löjtnanten naturligtvis på kaptenen. Kaptenen på löjtnanten, löjtnanten på sechanten. Och sechanten på korporalen. Och korporalen på sitt bisramp framför truppen. Någonting efter den här stilen. Ackerar, fred för senade träskallar. Här ska en stad ta orvet för sådana där sakerna mänskliga matar för som ni, herra Brex, bombarderade bulvaner. Har ni tarmar i skallen istället för gärna? Fast något som pratar är där fast med er. Ni går ju precis som gamla avdunkade barnmorskar på en väg. Giva! Presting, höger, mitto, tramva, Mars! Akias och den tar